Ерін Кас. На осліп. Розділ перший. Новина. Софія. Доню, коли приїдеш, обов'язково зателефонуй мені. Говорить мама, виглядаючи маршрутку. Ого. Киваю і набираю Лері повідомлення. Таке відчуття, що ти хвора цими гаджетами. Бурка і тягнеться рукою, щоб забрати телефон. Ма. я завжди тобі телефоную, ти ж знаєш ховаю смартфон у сумку від гріха подалі, бо вона жартувати не любить. Поправляю сумку з ноутбуком на плечі і теж уважно виглядаю маршрутку. Мені запізнюватися не можна. Валерія вже мала приїхати. Знаю, тільки я прошу зателефонувати одразу, а ти згадуєш аж ввечері. До того ж я звикла, що ти все літо провела дома, і зараз мені ніяково. Добре, мамусю. Підходжу і цілую її в щоку. Тільки-но приїду і чекатиму на трамвай. Наберу тебе та відзвітую. О, маршрутка їде. Підхоплюю свою нелегку сумку і махаю, щоб водій мене побачив. Удачі, доню, каже мама і зачиняє за мною двері. Через те, що я їду на два дні раніше, у маршрутці навіть знаходиться вільне місце. Сідаю біля жіночки і довго вовтужусь, запихаючи сумку під сидіння. Вона у мене завелика, як для дівчини. Але всі речі мені потрібні. Мабуть. Плюс мама наготувала доні смачненького, щоб я не вмерла з голоду в гуртожитку. Аж не віриться, що літо закінчується. Пролетіло як один день, залишивши лише спогади про спеку та відпочинок на морі. Звісно, на дворі тепло і навіть ще спекотно, але все ж осінь не за горами. Дивлюся на свою засмагу на ногах. Біла спідниця гарно відтіняє бронзову шкіру. Вже через два дні одягнемо щось скромніше і підемо на пари другого курсу коледжу. Цікаво, як там моя ЛРка? Не телефонувала мені з вчорашнього дня, але сказала, що чекатиме вже у нашій кімнаті. Залишається тільки дотягнути свою сумку до зупинки трамвая і доїхати ним до гуртожитку, який розташований поруч з коледжем. Це, до речі, величезний плюс. Ми завжди просипаємо і не можемо вчасно зібратися на пари. Тому нам з Леркою, щоб долетіти на заняття, потрібно дві хвилини. Телефон пікає з повіщенням. Нарешті з'явилася. У вайбері повідомлення від подруги. Леруня. Набери мене, швидко. Тільки цього не вистачало. Що вже сталося? Невже не приїхала? Тільки не це. Сама ночувати у гуртожитку не хочу. Від нудьги завити можна. Відвертаюся від жіночки, яка зазирає в екран. Набираю подругу та за сумісництвом одногрупницю. «Ти де?» – питаю без привітання. «В маршрутці. Буду хвилин за сорок. А що? Чому сама не набрала?» «Забула рахунок поповнити», – відказує якось розлючено. «М -м -м. «Бачу, що нічого не змінилося», – усміхаюсь. «Помиляйся, Соню», – протягує подруга. «Ще й як змінилося?» Цей тон змушує мене напружитися. Не зрозуміла, що сталося. Намагаюся говорити тихо, але в салоні маршрутки це погано виходить. Нам підселили якусь кралю. Що? Вигукую на всю маршрутку. Як це підселили? Ось так, просто. Шикає на мене. Ти кричиш голосніше, ніж говорю я. В мене ехо на весь коридор. А ти казала, що нам ніхто не потрібен. Нам і вдвох добре. Казала, ти наче не знаєш нашу комендантку. Вона завалилась цією фіфою і поставила до відома, що вільне місце тільки в нас. Блін, протягую, не звертаючи уваги на буркання жіночки. Вона щось говорить собі під носа про невиховану молодь, але в мене стрес. Не можу поводити себе спокійно, коли така несправедливість відбувається. Хаотично намагаюся знайти вихід з цієї ситуації, але марно. От і що тепер робити? «Добре, я тобі сказала, щоб ти тут не знепритомніла. Чекаю». Вона вимикається, а я таки сиджу з телефоном біля вуха. Було у мене таке відчуття, що нам не дадуть нормально жити удвох, а я його відганяла, але дарма. А все Марина з 205-ї, майже впевнена, що вона поскаржилася на наші вільні квадратні метри. Бо вони аж в чотирьох останні півроку жили перед канікулами. От змія. Ну нічого. Ми з Леркою проведемо розслідування, і так просто це не залишимо. Єдине, на що можна сподіватися, що ця краля звалить від нас сама. Навіть не бачила її, а вже терпіти не можу. Нам так гарно жилося разом весь минулий рік. Ми що хотіли, те й робили у своїй кімнаті. Могли маленьку вечірку зробити, фільми дивитись і жувати попкорн. А зараз що? Підлаштовуватись під цю новеньку? А що як вона має жахливий характер, неохайна або й того більше злодійка? Так вийшло, що при заселенні у гуртожиток ми з Валерією стояли разом в черзі, тому нас разом і заселили. Навіть мами наші познайомилися, поки нарешті заселили донюк. Як згадую, той день аж погано стає. Народу навалило стільки, що у коридорі на першому поверсі дихнути було важко. Спочатку нам видавали реквізити на оплату гуртожитку, а потім вже селили. Ми моталися по місту півдня, поки нарешті не побачили свою скромну... Ні, не так. Свою дуже скромну кімнату. Звісно, гуртожитки всі такі. Нам навіть пощастило з умовами, але це був не дім. А я за все своє життя жодного разу в них не була. Це було навіть цікаво, відчувалося легке хвилювання, що буду жити сама, як доросла. У сімнадцять ця подія здавалася чимось надзвичайним. Лерка взагалі перші дні телефонувала мамі по п'ять разів, а потім звикла робити це тільки ввечері. І яким же було наше щастя, коли у кімнату нікого більше не підселили, хоча вона розрахована на трьох, і в ній стоїть три ліжка. Ми здружилися і прекрасно прожили разом весь рік. «Ні-ні-ні, не хочу новеньку!» поки доїхала з села до Дніпра, накрутила себе до межі. Ким вона у мене тільки не була та дівка? Злочиницею, крадійкою, п'яничкою, неохайною свинею. І цей список можна продовжувати весь вечір. Дістаю свою сумку і тягну на вихід. Ох, і важка вона. Нащо я тільки набрала стільки речей, якщо на вихідні поїду додому. Вішаю сумку на плече, поправляю на іншому сумку з ноутбуком. І стає смішно від свого вигляду. На обох плечах сумки, як бродячий артист, чесне слово. Рушаю на зупинку трамваї і стіплюю зуби, щоб дотягнути свій вантаж. А все моя жадібність. Нагрібаю купу одягу, а у підсумку можу тижнями його не носити. Потрібно було ще й зимовий пуховик захопити, щоб на сто відсотків виглядати клоуном. Поки зі швидкістю равлика тягнусь до зупинки, все більше гніваюсь на себе. Здається, рука ось ось не витримає ваги і відвалиться. Про плече взагалі мовчу, його ще півдороги не відчуваю. Нарешті, дотягнувши свій вантаж, кидаю сумку на асфальт, налякавши поряд дівчину. Розминаю пальці в очікуванні трамвая, думаю про новеньку. Зараз я така втомлена та зла, що скандалу не уникнути. Щоб залізти до трамвая, потрібно теж немало зусиль. Дякувати хлопцю, що заходив за мною. Він допоміг занести мою сумочку і поставив поряд сидінням. Нарешті я повернулася. Ціле літо не була у місті. Скучила страшенно. Вже уявляю, як підемо з Лерою гуляти до парку. Поїдемо до нічного клубу у якийсь з вихідних. Та просто прогулюватимемось ввечері до оперного театру дивитися на фонтани. У селі все тихо і спокійно, а місто просто бурлить і вирує. Їхати мені декілька зупинок тому завчасно тягну до виходу свою сумку і, набравшись сил, тягну її до гуртожитку. Йду навпростець через двори, так трішки менше відстань. Біля входу у гуртожиток стоїть купа народу. Когось знаю, а когось вперше бачу. Махаю знайомим і заходжу всередину. На вахті сьогодні жіночка, не на ім'я Надія. Не пам'ятаю, як її по-батькові, тому просто вітаюся і проходжу повз. Вона завжди усміхнеться і ніколи не буде сканувати тебе до самих кісток, в надії знайти, до чого причепитися. А от Віра Степанівна – інша справа. Тут потрібно бути обережною, вона завжди знайде, до чого придратися. А ввечері ще може пройтися по поверхах і перевірити, чи немає якогось зайвого гостя. Повільно, але впевнено тягнуся на другий поверх і з шумом ставлю свою ношу на підлогу біля кімнати 203. Стукаю в боліньки діставати ключі. І через дві секунди двері відчиняються. Розділ другий. Зустріч. Софія. «Нарешті!» – вигукує Валерія і накидається на мене з обіймами. «Я так скучила, подругу. Ціле літо ми не бачились! Та я ледве не завила без тебе!» «Невже повертаються наші веселі вечори і сонні ранки?» «Я теж скучила», – сміюся від її швидкого монологу. «Вона іноді так швидко говорить, що нічого не розбереш». «Ти так засмагла?» – роздивляюся її, коли відсторонюється. «Відпочинок пішов тобі на користь, аж світишся вся». «Це не тільки відпочинок», – загадково усміхається і підхоплює мою сумку. Точніше, намагається підхопити, але хапається за поперек. Ти що, сюди цегли везла? Ага, краще не питай. й допомагає їй занести свій вантаж. Мама наготувала котлети на лисників. Наче ще фрукти клала, точно не пам'ятаю. Проходжу і падаю на своє ще не застелене ліжко. Відчуваю себе богатирем. Налисники мої улюблені? З яблуками? Примружується подруга і помалу тягне блискавку на сумці. Твої. Зітхаю і підводжусь. Іде наша гостя?» – питаю, киваючи на дві валізи біля вільного ліжка. «Вона сюди на все життя перебралася?» «Не знаю», – буркає дівчина, дістаючи судочки з наїдками. Принюхує ці, безпомилково відкриває те, що з налисниками. «Обожнюю, коли твоя мама їх передає. Стільки разів намагалася такі зробити, нічого не виходить». Сідає на своє ліжко по-турецькому і заплющує очі від насолоди. «Цікаво, що в неї в валізах?» Гіпнотизую дві величезні валізи бежевого кольору. Наче на курорт зібралися. Місця точно не вистачить на все. Киваю на шафу, що стоїть біля стіни на вході. А я свої речі вже розклала. Хитро усміхається Лерка і бере ще один налисник. Смачно. Я все літо тільки те й робила, що салати жувала, щоб не погладшити. Куди тобі гладшити? Ти худа, як тростинка. Добре, поки її немає, розкладу свої речі. Підіймаюсь і починаю виймати одяг із сумки. Заодно бачу там пакет з огірками та помідорами, пучок салату і десь так кілограм яблук. Звісно, мені буде тяжко від такого вантажу. Мама відправила мене наче на безлюдний острів. Та я можу все це купити в найближчому магазині. То ти ще не чула, як звуть нашу співмешканку? Хихоче подруга і теж підводиться. Проходить до холодильника і кладе туди мої найтки. «Це їй і полицю треба виділити?» – задумується. Смішно хмурить брівки. «Може, вона наїсті не п'є?» – підколює її. «І не спить!» – робить висновок Лера, і кімната наповнюється сміхом. «Підселили нам вампірку!» «То як, кажеш, її звуть?» – питаю, ховаючи сумку під ліжко. «Сама запитаєш!» – продовжує купатися у холодильнику. А про твої блискучі очі теж у когось іншого запитати? Беру з полички ковдру постільну білизну і зацікавлено зиркаю на неї. Нам пощастило, що можна було лишати свої речі у кімнаті. Тому деякі чекали тут на нас під час канікул. Поки киле розважується, стелю ліжко і накриваю ковдрою. Ховаю косметичку у тумбочку і нарешті всідаюся, обіпершись на дерев'яну спинку ліжка. «Цікаво, новеньку влаштує те, що її ліжко стоїть ближче до виходу, а наші біля вікна. Хоча це її проблеми. Нас вони не мають цікавити». Я зустрічаюся з Дем'яном. Усміхається на всі 32 і падає на своє ліжко. Невже планети зійшлися, зорі стали у рядок, і він нарешті звернув увагу на першу красуню на селі. «Ага, ми поверталися разом з клубу, і він сказав, що я йому подобаюсь. сміливець. Починаю сміятися за її мрійливого виразу обличчя. Вже місяць зустрічаємося. Їхали разом до Дніпра і домовились зустрітися, якщо у нього буде вільний час. На четвертому курсі університету набагато більше завдань, ніж у нас. То цей красень, про якого ти мені джесчало увесь минулий рік, відмінник? Кривлюся. А вона ж бурляє у мене подушку. Про це я не питала. Він просто класний, все. Такий... Такий найкращий. О, моя подруга по вуха закохана. Сподіваюся, він теж так само палає до тебе, бо інакше йому кришка. Підставляю великого пальця до горла і з серйозним виразом проводжу нігтем лінію. Не сміши. Він тобі сподобається, я вас обов'язково познайомлю. Подивимось, що то за Дем. Не встигаю договорити, як двері відчиняються і на порозі виникає дівчина. Вона вища за нас з Лерою і худа, як модель. Волосся фарбоване омбре, темне від коренів і світліше на кінчиках, очі теж темні. Удягнута у джинсову спідницю з високою посадкою і топ-бордового кольору. Гарна струнка дівчина, зовнішність точно як у моделі. На шиї тоненький ланцюжок з сердечком, на ногах босоніжки на танкетці. Кидає на мене швидкий погляд і киває. Потім ставить біля своїх валіз ще один пакет і сідає на ліжко. «Привіт!» – говорить після зітхання. «Привіт!» – відповідаю, трохи здивована такою поведінкою, наче це нас до неї підселили, а не навпаки. «Я Софія!» – вирішую представитися і бути вічливою, якщо вже так сталося. «Лія!» – відповідає мені, киваючи. «Як? Це від якого імені скорочено?» – на Леру, а та тільки усміхається. «Від Лії!» – буркає дівчина і підводиться. «Місце є?» – киває на холодильник. «Так, ми залишили поличку для тебе», – відповідає Лера. «Окей, красно, дякую», – схиляє голову, а ми перезираємося. Поки викладає свої покупки з пакета, ми сидимо мовчки. Але в такій ситуації завжди чомусь хочеться сміятися. Не вміємо ми з подругою поводитися спокійно. Вона ледь не прискає від сміху, а я відвертаюся до вікна, щоб не загиготати на всю кімнату. Підводжуся і відчиняю двері на балкон. Тут нам пощастило більше, ніж іншим мешканцям. Невеликі балкончики є не у всіх кімнатах. Тепле повітря так і манить прогулятися біля фонтанів і відсвяткувати морозовим нашу зустріч. Тим часом Лія закінчує викладати продукти і підходить до шафи. Мовчки бере одну з валіз і відкриває її. З подивом дивлюся на теплі осінні речі. Бачу, що Лера теж шокована. Побачивши, який одяг у валізі, дівчина закриває її і відкриває іншу. У цій лежать речі по сезону. Викладає половину в шафу, інше так і лишає у валізі. Це ж треба, все мовчки. Навіть нічого не сказала, що ми лишили їй дві нижні полички. На вигляд вона не дуже схожа на звичайну приїжджу студентку. А речі? Навіщо вона притягла з собою? Дивно. Але питати якось незручно. Бачу, що Лера мовчки сидить, лише спостерігає за її діями. Потім ця Лія дістає взуття та, не знайшовши кращого місця, ставить все в рядок біля шафи. «Ого, ти серйозно затарилась?» – не витримує Валерія. «Навіщо ти стільки притягла взуття?» «Це не все. В іншій валізі ще чоботи і ботильйони лежать». «Ще два місяці точно буде тепло. За цей час можна поїхати додому і...» Лерка замовкає, бо ця дівка так зиркає на неї. Добре, що я нічого не їм у цей момент. Хоча б ми їх не бачили. Бурка й запихає одну валізу під ліжко. Інша так і залишається стояти біля ліжка. Потім довго обдивляється матрац і нарешті стелить на нього постіль. Нам їх минулого року новими видали. Знов узивається Лера. Яка розкіш! Сарказом тягне Чорнява. Точно, так і буду її називати хоча сама теж маю темно-русяве волосся. Тільки у мене воно довге, а уліє до плечей. Нові матраси просто шик. Сплескує у долоні та шумом сідає на ліжко. Як же мене все дратує? Де тут аптека? Піду, куплю собі найдієвіше заспокійливе. І будеш куняти на парах. Кидаю їй трохи грубо, бо не розумію, чого це ми її дратуємо. Взагалі то, це не ми тебе запрошували до нас жити. Ображено промовляє Лерка. «Знаю, вас ніхто не питав. Та вибору ви не маєте. Кімнат на одну персону тут не видають. А вони всі таки Обводить поглядом наше житло. Вираз обличчя не говорить нічого хорошого. «Які такі?» – заводиться подруга. «З сірими шпалерами, шторами у квіточку і старим холодильником?» «Ми самі робили ремонт минулого року. Штори привезли Лера». Відповідаю їй спокійно. «А холодильник ми теж самі купували у торішньому випуску», додає подруга. «Ясно», – голосно зітхає дівчина і підводиться. Відкриває холодильник і дістає три йогурти, підносить нам по одному і знову сідає. «За нове житло!» – салютує пляшечкою з кисломолочним напоєм і перша відкручує її. Мовчки п'ємо йогурт, і кожен риється у своєму смартфоні. «Не знаю, що сказати». А піти теж якось негарно. Тишу порушує повідомлення від Лери. Леруня. Дивна вона якась. Я. Не те слово. Леруня. Може, підемо прогуляємось? Про мене говорите? Питає з посмішкою новенька, а ми смикаємось від неочікуваності. Ні. Відповідає Лера, повністю видаючи нас. Добре. Підводиться і викидає порожню пляшечку у сміттєве відро біля дверей. Якщо на те пішло розповім вам, чому я тут, щоб ви не вигадували те, чого немає, і не носили плітки по всіх поверхах. Одразу кажу, що історія несприємних, але доведеться вислухати. Інтригує словами, а ми аж нахиляємося вперед від цікавості. Розділ третій. Новенька. Софія. «Моє прізвище – Волошина, якщо воно вам про щось каже». Дивиться на нас, а ми заперечно хитаємо головами. І «Я пішла з дому і житиму тут увесь рік навчання». Говорить і дивиться на нас по черзі. «Чому?» Не витримую перше і випереджаю Леру з питанням. Не зійшлися з мамою думками. «Вона вигнала тебе?» Дивується Лера. «Вона у мене надто емоційна до таких історій». Навіть дивиться різні передачі про рідню. Сидить, плаче, а потім піввечора розповідає те, про що дивилася. Я таким не страждаю. Ні, не вигнала. Я сама пішла, коли мені набридли її капання на мозок. А тато? Запитую обережно і одразу шкодую, бо по обличчю видно, що питання болюче. Його немає. Помер чотири роки тому. Вибач. Поспішаю закрити цю тему, щоб не засмучувати дівчину. Він хворів? Питає Лера, а я зиркою на неї, щоб мовчала. Навіщо взагалі люди про таке питають? У його віці потрібно було берегти серце, а він цього не робив. Відповідає і на наші здивовані погляди голосно зітхає. Не думала, що для того, щоб жити у гуртожитку, потрібно викласти усе своє життя. Можеш не розповідати. Поспішаю її запевнити. Моя мама вийшла заміж у 30 до чоловіка старшого від неї, на 25 років. Не слухає мене і продовжує розповідати. «За дуже заможного чоловіка», – уточнює. «Татові було 68, коли все трапилося. Він не старий, але з тим ритмом, що у нього був. Це не дивно». «Шкода», – протягує Лера. «Прийми наші співчуття. приєднуюсь до подруги». «Все нормально», – киває дівчина, а я розумію, що вона нормальна. Вигадані припущення розсіюються, стає соромно, що я могла таке подумати про неї. Мама ще з дев'ятого класу постійно наполягала, щоб я навчалася за кордоном, а мої відмови не чула. Коли прийшов час вступати, вона ледь до сказу мене не довела, от я й психанула. Власне, на цьому і базується наш скандал і моє вперте рішення навчатися у коледжі і жити тут. «Помста?» – зриває з язика питання Лерка. «Ні». Скоріше чекаю, коли вона зрозуміє, що я маю право вирішувати і розпоряджатися своїм життям особисто. Перший рік навчання жила з нею, але тепер вона підключила батькового племінника, і життя у рідному домі стало неможливим. А племінник тут до чого? Питаю, бо я справді не розумію. О, він у нас гордість. Мама на нього ледь не молиться. Права рука батька, розумний і талановитий. Можна цілий день перераховувати, як батько ним захоплювався, вважав його сином, бо виховував з десятирічного віку, коли загинули його батьки. Він завжди має рацію, бо сам збудував такий бізнес. Перекривляє вона і підіймає догори вказівного пальця. Не позаздриш тобі, каже Лерка. Так, не те слово. Мама підговорила його, що навчання за кордоном піде на користь. От він і взявся за мене. Говоре, що після коледжу відправить туди навчатися далі. Ага, дулю їм. Отаку От велику і жирну. Крутить перед нами дулю і викликає сміхлери. Не поїду. Ні за що. А якщо й поїду, то це буде тільки моє рішення. Моє життя. Вона з шумом видихає і знімає босоніжки. Забирається з ногами на ліжко і дивиться на нас. Питання є? Ви живете разом з цим братом? Питає подруга. Вона так смішно округлює свої блакитні очі, коли дивується. «Ні, ти що? Тільки цього не вистачало. Ми живемо у будинку, який залишив батько. Мама має дохід від компанії, якою тепер займається братик». Робить пальцями лапки. «У нього є де і на що жити, бо крім батькового має ще й свій успішний бізнес». «А мама? Невже їй хочеться відпускати тебе так далеко?» виривається з мене питання. А мамі потрібно будувати своє особисте життя. Їй 48, і вона в активному пошуку. Ні, не подумайте, одразу реагує на наші здивовані погляди. Вона кохала батька і по-справжньому страждала. У неї була дуже затяжна депресія. І тут я справді вдячна братику, бо він знайшов кращого психотерапевта, щоб витягти її звідчою. Та роки йдуть, і зараз вона вважає, що жити потрібно яскраво. «Ти думаєш, їй байдуже?» – протягує Лера. «Не знаю, але цей висновок напрошується сам», – знизує плечима дівчина, а я бачу, як їй неприємно. «А знаєте що? Ходімо гуляти в парк». Підводжуся і дивлюся на дівчат. «Завтра потрібно буде прибрати, зайнятися приготуванням їжі на тиждень, але сьогодні можемо розслабитись і погуляти. Ще й на вахті не Степанівна, всі зорі зійшлися». Лера одразу підхоплюється і витягає з шафи шорти з футболкою. Знімає халат і швидко одягається. Збирає своє довге світле волосся у хвіст, підфарбовує губи і чекає, поки зберемося ми. Я беру сумку і запитально дивлюся на новеньку. Я не піду. Це для мене додатковий стрес. Спочатку звикну до цих чудових умов. Обводить поглядом кімнату. А вже потім увілюся у життя студентів повну. Щось принести ми зайдемо в магазин. «Вина», – хмикає дівчина. «В мене до нього нереально смачний сир є». «Добре», – невпевнено киваю і виходжу за лерою з кімнати. «Ти ключі взяла?» – питає подруга, спускаючись по східцях. «Так, у сумці». «Боїшся не потрапити додому?» – хмикаю, хоча згодна, що нова людина завжди викликає сумніви. Далі мовчки спускаємося і виходимо на двір. Погода така чудова, що хочеться отримати додатково ще один місяць канікул. Лера бере мене під руку. І так не квапом, виходимо з арки. Ідемо мовчки, бо інформацію потрібно обміркувати. Не думала я, що у заможних людей бувають такі проблеми. Здавалося б, вчися, де захочеш. Але он як буває. Навіть шкода дівчину, що має такі стосунки з мамою. Блін, мама! Я знову забула її зателефонувати. Швидко дістаю з сумочки телефон і під здивованим поглядом Лери набираю номер. Вибачаюся, говорю, що нормально доїхала і навіть стримую, щоб не заборчати на за пів сумки овочів. Просто чемно дякую та обіцяю зателефонувати завтра. Шкода, що у Лії склалася така ситуація, говорить Лера, тільки не закінчую розмову. Те ж саме думала перед дзвінком. Ніколи не спадало на думку, що у багатих можуть бути такі проблеми. А все ж цікаво, чому вона не захотіла навчатися за кордоном? Це справді дуже престижно, але... Сумно, додаю. Невідомо де, за безліч кілометрів від дому порез з чужими людьми. Та я б завила від розпачу, а мої батьки нікуди не відпустили б. Ми з сестрою навіть не ночували ніколи у подруг, бо батьки були проти. Тато міг приїхати вночі, коли я нагуляюся, але обов'язково забрати додому. От і я про те. Тяжко зітхаю, бо якась ця історія надто сумна. Чомусь мені здається, що їй зараз важко. Хоч вона цього й не показує. Ділиться думками подруга. Повернемось? Прогулянка наша нікуди не втече, а фонтан ми провідали. Підіймає на нього погляд. Якщо вже так пощастило мати співмешканку, маємо підтримати. Розвертаємось, рушаємо у бік гуртожитку. По дорозі заходимо до супермаркету і купуємо деякі продукти на тиждень. Ну що, купимо вина? Ого! І ти не боїшся проносити у гуртожиток алкоголь? Витріщаюся на Лерку, бо така поведінка зовсім не властива подрузі. Не боюся. До того ж мені вісімнадцять через два місяці. Що ти зробила з моєю подругою? Удаю, що перелякалася, алера Лера починає сміятися. Коли заходимо до кімнати гуртожитку, Лія сидить на ліжку спиною до нас і дивиться фільм у великих навушниках. Вона переодягнулася у рожевий халатик, надто короткий для гуртожитку, і зібрала волосся у хвіст. Дівчина бачить нас, але ніяк не реагує. Тільки коли Лерка ставить на стіл пляшку вина, знімає навушники і з недовірою дивиться на нашу покупку. І це, по-вашому, вино? Вино, перекривляє її Лера. Ми студенти і не купуємо вина з виноградників Франції. Якось я про це не подумала. Ну, добре, підводиться і дістає з холодильника декілька видів сирів. Нічого собі харчування у студентки з гуртожитку. Похазяйськи знаходить ніж і нарізає на тарілку. Я згадую про яблука, які поклала мама, і теж додаю на тарілку порізані шматочками. Лера зачиняє двері на замок і ставить наші чашки на стіл. Розділ четвертий. Відвертості. Софія. Як же в мене болить голова чую крізь сон сто гінлії і повільно розплющую очі. «Потрібно було зупинитися, коли я вам казала, а не гнати до супермаркету, бо така подія буває тільки раз на все життя». Відповідаю тихо. «Яка?» Протягує Лера і перевертається на спину. «Знайомство!» Перекривляю її, а вона морщиться, коли сідає. «Погуляли на славу». Я взагалі таке пила вперше у житті, і погано мені також вперше. Лія так і продовжує лежати з заплющеними очима. «Потрібно випити мінералки», – підсумовує Лерка, і встає з ліжка. Вона так і спала у нічній сорочці Лії, бо та назвала її сорочку бабським варіантом антизваблення і подарувала свою. «Я вам ось що скажу!» Теж встаю і одразу шукаю пігулки у косметичці. Підходжу до лії і кладу на тумбочку одну, та ставлю склянку води. «Випий, бо не буде з тебе сьогодні роботи, а ми хотіли прибрати». «Це якесь здущання!» – стогне дівчина, але сідає і слухняно випиває пігулку. «Більше я таку бовтанину не питиму ні за що!» «Я теж!» – буркоче лерка і знову лягає на ліжко. «Ей, а як же наше прибирання?» – питаю, ставши посеред кімнати. Переноситься на вечір, бо в голові танцюють торгане і цокають підборами, а перед очима літають комашки. Накриваються з головою подруга. Чудово! Наслідує її приклад і теж лягаю у ліжко. Декілька хвилин лежу, слухаючись у розмірене дихання дівчат. І сама засинаю. Прокидаюся від того, що лерка копошиться на кухні. Так ми називаємо окремий стіл та шафу, дотримаємо посуд та сипучі продукти. А Роман, що пливе по кімнаті, говорить про щойно посмажену яєшню. «Дівчата, прокидайтесь!» – тихо говорить подруга. Сідаю на ліжко та поправляю волосся. Тягнуся до телефона і голосно хмикаю, коли бачу, що вже перша година дня. Оце так проспали. Тепер голова болить не через дешеве вино, а через довгий сон. Навіть вдома стільки не спали, як сьогодні. «Жах!» – сідає на ліжку Лія і проводить долонями по обличчю. Більше я з тобою не п'ю, вказує на Леру, викликаючи у мене сміх. Я більше взагалі не п'ю, відповідає та і сідає за стіл. У гуртожитку пожвавлення, 205-о у повному зборі. Марине поспіть у кімнаті, наче її ріжуть. Мабуть, хвалиться новим хлопцем. Кривлюся, згадавши зміюку Марину, і сідаю навпроти Лерки. Хто така? Приєднується до нас Лія. «О, у тебе попереду ще купа знайомств. Будь готова, що всі приходитимуть дивитися на новеньку». «Хм, нехай вони будуть готові дивитися на новеньку», – відповідаю і перша починає пізній сніданок. «До речі, на які ти спеціальності навчаєшся?» – питає Лера, накладаючи нам салат. «Ти вчора мене разів п'ять запитала?» – сміється Лія. «Зберігання і переробка зерна. А чому не бухгалтерія?» Питаю здивовано таким вибором. А мені було байдуже. Хотілося більше насолити братику. До того ж, що одне, що інше мені не по душі. А мені подобається. Знизує плечи малера, на що я просто починаю їсти. Не хочу згадувати, як вступала до колоджу Далі мовчки їмо та приводимо себе до ладу. Лію все обурює, але вона тримається і лише намагається підлаштуватися під обставини, які склалися. На заяву Лери, що потрібно готувати їжу, довго бурчить, але все ж йде з нею на кухню, поки я прибираю у кімнаті. Спільна кухня приводить дівчину у справжній шок, бо вона піввечора говорить про умови, яких ще ніколи не бачила, і про Марину, яка вже стигла скласти про себе враження. На вечір гуртожиток наче оживає, з усіх боків чути радісні вигуки від зустрічей та гупання дверей. На кухні не проштовхнутися, бо всі вирішили випити чаю та розігріти-перекусити. Вечеряємо ми котлетами, які передала мама, і макаронами, які зварили дівчата. «А завтра ми маємо все це розігрівати на пательні? Бо мікрохвильової печі у нас немає?» – питає Лія, коли ми миємо посуд на кухні. «Так», – киваю, стримуючи сміх. «Насправді ми хотіли купити, але потім якось передумали». «Жах!» – тільки й говорить вона. Забирає посуд і повертається до кімнати. «Ох, Лія, тобі ще довго доведеться звикати до ритму у гуртожитку. Бо я сама звикала майже півроку. Вечір проходить спокійно і невимушено. Кожен сидить у своєму світі гаджетів і тільки інколи перемовляємося між собою. «Дівчата, давайте фільм подивимось?» – пропонує Лера, коли я майже засинаю. «Давайте», – озивається Лія. «А який?» Ну, можна інтуїцію подивитися, чи недоговорює, боліє, перебиває. А можна одразу чорно-білий вімкнути? Що це за старовина з бабусиної скрині? Гарний фільм про кохання зі справжніми емоціями і почуттями бореться за своє подруга. Я лежу і мрію поринути у сон, бо тіло повністю розслабилося і вже не хоче жодних фільмів. Якщо й дивитися щось старе, то можна брати класику і переглянути красуню. Ось де кохання, попри все, і непідробні емоції. Ну, можна і її. Я не проти. Взагалі ми любимо передивлятися фільми, які викликають сильні емоції. І байдуже, якого року їх знімали. Це я вже зрозуміла. Буркає Лія і ставить свій ноутбук до мене на тумбочку. Безцеремонно змушує посунутися і сідає поряд, опираючись на спинку ліжка. Не знаю, скільки разів я дивилася цей фільм. Та сон як рукою знімає, коли головні герої зустрічаються. Мені подобається все. Гра акторів, перетворення героїні, почуття, які спалахують між ними. Мовчки дивимося, насолоджуючись подіями на екрані. Лягаємо спати пізно, потішені гарною кінцівкою, яку я вже бачила разів десять. Цікаво, порушує тишу Лера. Чи буває у житті таке кохання? Чи може чоловік зі статками закохатися у звичайну дівчину? «Наврядше», – Сонно відповідаю. «Не всі заможні люди щасливі в особистому житті. Я, наприклад, ніколи не розуміла такого поняття, що потрібно обирати собі пару рівну за статусом. Чому? А може я закохаюся по вуха у бідного хлопця?» – підтримує розмову Лія. «Ти сама в це віриш?» – питає Лера. «Ні, але все ж може бути. Це кохання. Я взагалі не впевнена, що воно існує». Про нього стільки говорять, та важко повірити, коли жодного разу не кохав. «У тебе не було першого кохання? Ти ні з ким не зустрічалась?» Продовжує допит Лера. Це її улюблена тема, отакі розмови по душах. «Кохання – ні. А хлопець був. Я два роки зустрічалася з однокласником. Потім ми розбіглися, бо він мені набрид зі своїми зізнаннями, а я не могла відповісти заємністю. Як можна зізнаватися у коханні, коли не відчуваєш його? І ти до нього зовсім нічого не відчувала? Я ж не робот. Звісно, він подобався мені, але чомусь мені здається, що оте кохання має інші емоції. А я закохана, зізнається моя Романюк і дивує мене до межі. Ці відвертості можуть означати тільки одне – вона приймає Лію і довіряє їй. І що, у вас прямо так все серйозно? Так, чую усмішку подруги. «Щось я не помітила, щоб він тобі телефонував ці два дні». «Ну, ми списувалися вчора ввечері. Ти йому писала?» Питає Лія, а я розумію, до чого вона веде. «Так», – протягує Лера. «Не думаю, що у нього є час на спілкування, коли на четвертому курсі дуже багато завдань». «Знаєш», – починає вона, але я перебиваю, «потрібно бути обережнішою сонце і обов'язково запитай про його наміри». Ось так просто запитати? Не просто, а притиснути біля стіни і все детально розпитати, хихоче Лія. Насправді не варто довіряти настільки сильно, навіть якщо закохана вуха. З вашими порадами закохайся, буршить подруга і перевертається набік. Ні, якщо серйозно, то у всіх нас колись будуть сім'ї, принаймні я на це сподіваюся. І кохання, про яке всі багато говорять, головне, щоб воно було взаємним. Порушую тишу. Бо моє перше кохання виявилося не таким райдужним, як я його уявляла. У нас забагато вимог до нього. Ми не в фільмі. Розкажеш? Немає про що розповідати. Стандартна ситуація першого розчарування. Мені страшенно подобався однокласник Сергій. Я ночами не спала, уявляла, як він зізнається мені у коханні. Ми вступимо разом до університету, а по його закінченню одружимося і будемо жити як в касті. «Казка виявилася жахастиком?» «Ні, до казки не дійшло. Хоча ми і справді почали зустрічатися. А потім він просто кинув мене заради іншої дівчини на початку одинадцятого класу». «От падлюка!» – надто голосно вигукує Лія. «Ти йому помстилася?» «Вона ледь дуба не врізала від розчарування», – порушує тишу Лера, яка весь час мовчала. «Вона знає про цю історію із першого місяця нашої дружби». Один раз я говорила про це, і більше ми не поверталися до цієї теми. «Ось тобі, кохання!» – вже тихіше каже Лія, і всі замовкають. Не хочу згадувати, але знов думками повертаюся у той день, коли пішла з Сергієм на дискотеку. Я була такою щасливою, ми весь час трималися за руки, він запрошував мене на повільні танці, допоки не прийшла та компанія дівчат і його давня знайома. Після того вечора наші стосунки розпадалися шматочок за шматочком, без будь-якої надії на порятунок. Як виявилось, я страждала вдома, а він гуляв з новою дівчиною, повністю начхавши на мої почуття. Звісно, від батьків таке не приховаєш. У мене не було апетиту, я була пригнічена і дуже часто плакала. Шкільні подруги не мали бажання сидіти біля мене, тому з задоволенням ходили гуляти далі. Тоді я гадала, що ніколи не отямлюся від душевного потрясіння. Батьки дуже хвилювалися і намагалися достукатися до мене, що потрібно навчатися, бо це випускний клас. У підсумку я передумала вступати до університету і вступила у цей коледж. Було байдуже куди, аби не туди навчатиметься він. Зараз все минуло, але осад на душі лишився. Не можу я похвалитися першим коханням, бо було воно надто болючим. Розділ п'ятий. Граніт науки. Софія. Дівчата, прокидаємося! Волосний вигук Валерії змушує різко розплющити очі. Через дві хвилини вже стояти біля раковини і чистити зуби. Байдуже, що очі заплющені, головне вчасно зібратися. Лія не така перелякана, як ми. Вона не квапом ставить чайник, робить каву. І тільки тоді йде в хамам-гуртожитку, як вона називає, туалети з умивальниками. Поки ми одягаємося і п'ємо наспіх каву, вона робить макіяж та вирівнює волосся. Поки ми складаємо зошити, вона одягається. А коли ми виходимо, Лія п'є каву і дивиться у вікно. Там вже купа народу. А ти що, на лінійку не йдеш? Питає Лерка. А там буде щось цікаве? Розвертається і запитально дивиться на наші сонні обличчя. «Буде, не буде, а треба йти!» – робить висновок Лера і виходить з кімнати. Іду за неї, притискаючи до грудей зошити. Тільки не спускаємось на перший поверх, помічаю, у що взута моя подруга, і починаю сміятися. Домашні блакитні капці у поєднанні з сукною виглядають дуже кумедно. «Що?» – питає, розуміючи, а потім переводить погляд на свої ноги. «Блін! Знову! Нічого не змінюється!» Бурчить і мчить назад перевзутися. Сідаю на стілець та чекаю, поки вона спуститься. Ну, ось і останній рік мого навчання. І пролетить він так само швидко, як і минулий. А потім справжнє доросле життя з першою роботою та першим житлом, бо маю намір залишитися у Дніпрі. Ходімо! Злітає через лічені хвилини Лерка і мчить на вихід. У дворі починає грати музика, ми поспішаємо до своєї групи і, вітаючись, займаємо місця ззаду. Лерка хекає, наче бігла стометрівку. Я роздивляюся одногрупниць. На бухгалтерів хлопці не дуже поспішають вчитися. Тому наша група зібрала тільки жіночу стать. Всі такі нарядні, з гарним макіяжем. Потрібно було і собі нафарбуватися. Тепер відчуваю себе блідою поганкою. «Демченко, як літо?» питає одногрупниця Тетяна, висока брюнетка з пишними формами. Я проти неї, як школярка. Їй би метати ядро на спортивних змаганнях, а не рахувати на калькуляторі. Добре, тільки мало. О, це точно. Мене батьки ледь з дому виставили вчора, так не хотілося їхати сюди. Та ні, мені хотілося. Ну, в тебе ж гарна компанія, киває на Лерку. До речі, кажуть, що у вас новенька. Хто така? Вона не новенька, просто цей рік житиме у гуртожитку. А що, Марина, ніяк не вгамується. Питає про її співмешканку, змію Марину. От кому не пощастило, так це Тані. Вона нормальна за характером дівчина, а доводиться жити з переляканою. Так завжди. Хлопці табунами ходять під вікнами, а вона носом крутить і шукає принца. Тільки, мабуть, не здогадується, що принцы на таке не подивляться. Кривиться і викликає в мене сміх. Та я швидко замовкаю, бо починає говорити директор а куратор незадоволено зиркає у наш бік. Навпроти бачу Лію, яка стоїть з виглядом мучениці і без жодної цікавості роздивляється присутніх. Оце у дівчини сила волі. Вона живе у тому місці, де не хоче, навчається там, куди б ніколи не вступила за бажання. І все заради того, щоб добитися поваги від матері. Особливо я поважаю таку наполегливість. Після короткого привітання директора та заступника всі йдемо на заняття. Ось і закінчилася свобода. Відсьогодні маємо гризти граніт науки, щоб коли прийде час, отримати практику у гарному місці. Принаймні, я налаштована дуже серйозно. Перша пара – бухгалтерський облік. За нею податкова система, далі мчимо на обід. Швидко обідаємо бутербродами і йдемо ще на дві пари. На кінець дня голова гуде, а гаманець помітно схуд від необхідних внесків до бюджету групи. Ще на початку першого курсу ми вирішили здавати гроші один раз на семестр, на різні потреби групи. І староста в нас така, що нікого не пропустить. Йдемо з лерою мовчки на вихід, на душі полегшення, що перший шалений день минув. «Мене пальці печуть від писанини. Схоже, за літо від так строчити», – скажеться подруга. «Я там такого понаписувала, що доведеться читати твій конспект». «Ти тільки уяви, скільки там читати, якщо ми майже всю пару писали!» Хмикаю. «Сьогодні без вантажу?» Чується за спиною чоловічий голос, і ми з Леркою, як по команді, різко розвертаємося. Перед нами стоїть симпатичний хлопець і усміхається. Намагаюся пригадати, але розумію, що ми незнайомі. «Ти не помилився?» Дивлюсь на Леру і одразу розумію, що вона теж його не знає. «Ні. Це ж ти тягнула у неділю сумку більше за тебе». «Ой, я!» – починаю усміхатися, бо згадую того молодика, що допоміг занести сумку до трамвая. «Я тебе не впізнала!» «Ну, то не страшно!» – знизує плечима. «Ти тоді така розгнівана була, що я не наважився заговорити!» «Я буду у кімнаті!» – говорить подруга і, не чекаючи відповіді, швидко крокує до входу у гуртожиток. «Назар!» – протягує мені руку хлопець. «Софія! Можна просто Соня!» Вкладаю свою долоню у його. Він вищий за мене на цілу голову. Можливо, навіть займається якимсь спортом, бо у гарній формі. Одягнений у джинси та темну футболку. Волосся русяве і гарно вкладене. І дуже уважний погляд блакитних очей, наче він сканує ними і считує всю інформацію. «То ти тут навчаєшся?» Підіймає погляд на будівлю коледжу. «Так. А ти ні?» «Третій курс університету». Відповідає, дивлячись у вічі. У нього гарне обличчя. І взагалі він з першого погляду викликає симпатію. Знову шкодую, що не зробила зранку макіяж. Добре, що хочу одягнута гарно. Темні джинси і біла ковтинка, яка мені дуже личить. Мені взагалі личить білий колір. А живеш у нашому гуртожитку? Хто ж так познущався з тебе? Щоб дістатися зранку на заняття, потрібно... розмірковує, скільки займе часу ранкова поїздка. «Купа часу!» – сміється хлопець. «Живу у цьому корпусі!» – киваю на будівлю напроти гуртожитку. «В ньому живуть деякі викладачі та заочники». «А, ну так ще й нічого». «Згоден. Кімнати трохи краще, ніж у гуртожитку. Може, якось сходимо кудись?» – питає так неочікувано, що я гублюся. За декілька секунд мовчання просто киваю, погоджуючись. «Зараз маю бігти у спортзал з другом». Підтверджує мої думки про заняття спортом. Скажеш свій номер. Дістає смартфон і записує під диктування мій телефон. Потім прощаємося і розходимося по своїх гуртожитках. На вході обертаюся і бачу, що Назар дивиться мені вслід. Усміхаюся і заходжу всередину. На вахті Степанівна уважно роздивляється кожного через величезні окуляри. Повз неї навіть мишка не проскочить. Сьогодні у хлопців жодного шансу потрапити до своїх половинок. «Добрий день, Віро Степанівно!» Вітаюся і після її сухого привітання проходжу повз. У кімнаті застаю одну лерку. Вона сидить на ліжку і уважно читає конспект. Побачивши мене, відкладає зошит у бік і дивиться, примруживши очі. «Я чекаю!» – починає усміхатися. «Хто такий?» «Назар!» – знизую плечима, наливаючи собі сіку чашку. «Він допоміг мені занести сумку у трамвай в неділю». Але я його не згадала б, якби він не сказав. «Симпатичний», – робить висновок подруга. «Так», – погоджуюся і сідаю на ліжку. Домовились кудись сходити. Він записав мій номер. «Чудово! Я завтра теж іду гуляти з Дем'яном. Він написав мені і запропонував сходити в парк. О, романтична прогулянка під місяцем, пристрасні поцілунки і тихі зізнання в коханні». Починаю мрійливо усміхатися і закочувати очі. А подруга не витримує і сміється. «Як би ж то!» «Не переодягайся!» – зупиняє мене, коли підходжу до шафи. «Чому?» – дістаю шорти з футболкою. Лія зателефонувала і сказала, що сьогодні йдемо у кіно. «Кіно? А хіба ми домовлялися?» «Ні, але, схоже, вона не вважає за потрібне запитувати». «Ну, добре. Почекаємо, коли вона прийде». Тільки носідаю на ліжко, як двері відчиняються, і перед очима виникає коробок. Зверху голова хлопця, який його тримає, а за ним мечить фігурка лії. Вони проходять у кімнату і молодик у формі магазину побутової техніки ставить коробок на стіл. Лія розраховується, і він мовчки виходить. Ми з лерою сидимо мовчки, спостерігаючи, як дівчина розпаковує коробок. Помалюнку на ньому зрозуміло, що це мікрохвильовка. Допоможете. Ти що, її купила? питає Лера, підводячись з ліжка. Ні. Вкрала, а він допоміг втекти з магазину. Хмикає дівчина і починає сміятися. Але це дорого. Можна було домовитись і знайти. Я не купую вживані речі. Перериває мене і дивиться на холодильник. Але на нього не хочу брати гроші з картки, бо братик одразу прилетить зі своєю турботою. Кривиться. То це він дає тобі гроші? Запитує Лера. «Так, він чомусь вважає, що зобов'язаний мене забезпечувати». «То, може, він не такий поганий?» Запитую, здивована таким поворотом. «Я не сказала, що він поганий. Просто бісить мене своїм повчанням, от і все. Сьогодні йдемо у кіно. Братик платить». Дістає картку і усміхається. «Тому швидко збирайтеся, гадаю, йому сподобається фільм». Розділ шостий. Відпочинок. Софія. «П'ятдесят відтінків?» – голосно запитує Лера, коли сідаємо на місця. «Ага. Через те, що дивилися перший фільм, дивимося сьогодні другий. Сподіваюся, ви не забули, чим все закінчилося?» «Вона пішла від нього», – нагадую. «І правильно зробила», – додає Лера. «Пригадую, як ми дивилися цей фільм у кімнаті». Лера так обурювалася, що чути було на весь поверх. У розумінні подруги кохання – таке відчуття, яке зносить все негативне на своєму шляху, змінює людей до невпізнаності і змушує робити подвиги заради коханих. Мені так хочеться, щоб вона не розчарувалася у своїй впевненості в майбутньому. Не бажаю, щоб вона колись втратила віру у це велике почуття. Звісно, я б теж хотіла ось так закохатися, як головна героїня. Адже за сюжетом фільму головний герой теж вже кохає її і активно бореться зі своїми внутрішніми демонами. Тільки це фільм, а ми в реальному житті. Після перегляду повертаємося мовчки, кожен думає про своє. Лія щось клацає у телефоні, а я згадую сьогоднішню зустріч з Назаром. Він сподобався мені і не виходить з голови. Якщо зателефонує, обов'язково сходжу з ним прогулятися і залюбки любки поспілкуюся. «Беру свої слова назад», – каже Лера зітхаючи. Вона повернулася заради кохання, і він, схоже, теж її кохає. «Пропоную купити морозиве і подивитися вдома третю частину, щоб дізнатися, чим все скінчиться», – говорить Лія і завертає у бік супермаркету. «Всі за!» – бере мене під руку Лера і тягне за нею. У гуртожитку спочатку йдемо у душ, потім переодягаємося до сну і нарешті всідаємося дивитись фільм. Лія вмикає ноутбук. Алера викладає морозове упіали. Різкий писк Лерки змушує підстрибнути з ліжка і шукати причину її страху. Дівчина так перелякалася, що дивиться тільки у вікно і не може слова сказати. Переводжу туди погляд і бачу якогось хлопця за вікном на нашому балконі. Сама не стримуюся і пищу, затоливши рот долоною. «Ах ти падлюка!» – голосно вигукує Лія і з розмаху відчиняє двері балкона. А того хлопця за руки і затягує кімнату. Не знаходить нічого краще, ніж хопити ложку, якою збиралася їсти морозиво, і підставити йому під горло, міцно тримаючи за руку. Хлопець не виривається, лише перелякано дивиться на нас по черзі. Лерка прикривається руками, бо одягнута тільки у коротку нічну сорочку. «Ти чого заліз сюди, телепню?» – голосно запитує Лія, гнівно дивлячись на гостя. «Я той… А де Маринка?» питає розгублено, а мені стає смішно з його виразу. «Маринка? В тебе взагалі клепки повипадали? Яка Маринка? Тут такої немає. А ну, дівчата, гукайте вахтерку!» Дає команду Лія. алерка, схопивши халат зі стільця, зривається з місця. «Ну, цей, дівчата, давайте по-тихому розійдемось!» Починає бубніти хлопець і вириватися. «Ти налякав мою подругу дурню!» Так просто ти звідси не вийдеш. Ану, знімай його перелякану пику, Соню, дає мені команду. Я, ледь стримуючи сміх, розблоковую телефон і починаю знімати відео. Що нам за це буде, якщо ми зараз тебе відпустимо? Питає, як бізнес-леді на перемовиних. Вона так вхопила його за руку, що нігтями аж вп'ялася у шкіру. Ну, цей, ну, все, що захочете. Завтра принесеш у 203-му розову. І дивись мені, щоб було найкраще, бо твій сором побачимо не тільки ми, але й глядачі на моєму каналі. Зрозумів? Прикладає міцніше до його шиї ложку, а я вже не стримую сміху. Зрозумів. Я піду. починає рухатися до дверей. Куди? Як зайшов, так і виходь. І швидше, бо Степанівна вже біжить до тебе. Ото сміху буде. протягує Лія, а хлопець блідне на очах. Схоже, що знайомство зі Степанівною у нього вже відбулося. Мовчки він пірнає назад на балкон і не встигаємо ми заспокоїти сміх, як у кімнату вривається перелякана Лерка, а за нею загекана Степанівна. «Де?» – голосно запитує жінка. «Втік!» – розводить руками Лія, миттє опонувавши свої емоції. «Що це за гуртожиток такий, коли у кімнату вриваються чоловіки?» – говорить з претензією а ми відкриваємо роти від здивування. Ми злякалися. Хто має за цим слідкувати? Завтра ж піду до директора і запитаю про це. А може він приходив до когось з вас? Робить їдке зауваження жінка. Ні, він сам сказав, що до якоїсь Маринки, але просто сплутав в сторони гуртожитку. Спокійно відповідає Лія, а я дивуюся, наскільки вона впевнено на себе поводить. Я з усім сама розберуся, і винні отримають покарання. Розлючено говорить вахтерка і виходить, зачинивши за собою двері. Куди він зник? питає Лера, сідаючи на ліжко і відхекуючись. Я так спішила, щоб його спіймали. Це ж треба бути таким настирним і лізти у вікна. Ми його відпустили на заміну морозову. відповідає Лія і зачиняє балкон. Звичайно, небезпечно спати, можна перелякатися до смерті. Якщо ще один такий Ромео заявиться до Маринки. От коза. Сідає вона на ліжко і продовжує шукати фільм. А в тебе є свій канал на Ютюбі? Питаю, згадуючи її погрози хлопцю. Ні, спокійно відповідає дівчина. Але ж як він перелякався? Починаю усміхатися. А, а коли почув за Степанівну, взагалі ледь не зомлів. Від згадки про налякане обличчя хлопця починаємо сміятися на всю кімнату. «Ну що, вмикати?» – питає Лія, знайшовши фільм. «Так», – відповідаю і подаю дівчатам морозову, яке вже підтало, поки ми виганяли гостя. «Тобі потрібно бути директоркою чи власницею фірми з таким характером», – говорю, сідаючи поряд із Лією. «Колись мені доведеться зайняти місце у сімейній компанії, але зараз я просто насолоджуюся свободою», – зітхає і вмикає фільм. Під час перегляду час від часу повертаюся думками до слів Лії. Вона знає, що у підсумку працюватиме у сімейному бізнесі, але хоче, щоб це було саме її рішення, а не накази мами чи племінника батька. Неочікувано отримую на телефон повідомлення. Дивлюся, очам своїм не вірю. Воно від Назара. Назар. І як щодо прогулянки завтра після пар? Я. Не проти. Назар. «Сподіваюся, ти будеш без сумки», – додає декілька смайлів, що сміються. «Я». «Якщо ти так просиш, я захоплю її з собою», – теж додаю